Cum trebuie să procedăm ca să înfăcăm pe Dumnezeu și familia? Părinții și prietenii se supără dacă întreb la mănăstiri. Ce ar trebui să facă? Problema venirii la mănăstiri, adică a unor tineri și tineri, este foarte actuală astăzi. Este foarte actuală. Pentru că România este țara cu cele mai numeroase mănăstiri din lume. N-am greșit din lume. Eu cred că acesta este un destin rânduit de Dumnezeu pentru neamul românesc. Facem și noi istorie de pozne ca români, dar mai sunt acești tineri să acești tineri fetei care doresc să trăiască în Hristos și cu Hristos. Este o taină a neamului nostru. Să nu vă descurajați, nici cei care rămân fără copii, să nu bociți ca la moarte. Doare inima mamă, dar dragostea de Hristos e mai mare. Și dacă astăzi mama sau tata plunge că s-au dus băielul sau fata la mănăstire, peste un an, doi sau trei, o să facă cruși toți și o să zic că tare vinitele din dragul mamei, câte nu s-a mănăstiri. Câte avem noi în lume, numai Dumnezeu știe. Așa încât, vizit, raț, în România, am citit, România, rămâne România, în a mănăstirilor, am vieții monahale, la ora actuală, este prima dintre toate țările creștine din lume. Eu cunosc foarte bine Europa, numai multele Asus și alte locuri, nu veți întâlni nicăieri mai mulți tineri, și tineri, și fetice, și băieți, și curați. Noi simțim cu Duhul că sunt curați, care vor să sungească cu Hristos. Sigur că nu se distrugem în țara, să rămâne fără familie. Dar acei care sunt biblia, acei care sunt chemați, acei care au un dem interior, sunt ceeașe, un an, doi, trei se stă facultativ. Nu te angajează nimeni, adică nu te obligă nimeni a să rămâi pe toată viața. După 2 ani, 3 ani de zile, dacă te hotărăști, poți reuni sau nu. Depinde de cum Dumnezeu îți ție, inima noamnei și tată. Deci, mergem înainte. S-ar putea întâmpla, dacă nu mă înșel, că și din acest motiv, mulți nu pot suporta România. E țara mănăstirilor, nu sunt mănăstiri atâtea de multe ca România, nici că e în lume. Chiar în Rusia. Piedevii s-au deșteptat din de 90 ani de subcomunism. Însearcă și ei și au făcut câteva munăsiri mari, dar nu sunt la nivelul nostru. La e o tradiție de acum, dacă nu este o școală munehală, la noi este o viață cu de deosebită față de cele din sferi de greșeli. Și mai spunem de Bulgaria, care mai nimic nu mai are. Iugoslavia are câteva munăsiri, dar nu multe. Știm foarte bine, până acum 2 ani aveam mai 180 de călugări și mai și toate Iugoslavia. Puniți România, care are peste 6.000. Ca încât, nici nu te luăm pe la mănăstiri danici, noi îl putem da afară. Iar dacă mama prinzi, azi ar să de mâine. Și nu trebuie să vă descurajați. Sau, măi duceți la duhovnic și duhovnicul vă va împăca. Și, parându Dumnezeu, Așa cum știe el ce mai bine. Cum să educăm tinerii care sunt cupuși atât o meje satanistă? Foarte simplu. Scoate televizorul din casă și ai scăpat din trei de din spirit. Dacă rezist, ai atât o un preot călugă. Dacă nu, vei răspunde personal. Îți punem deschis. Semnesc pentru și vorbesc. Nu am nicio frică. Văție numai de Dumnezeu. Păziți-vă casele curate, scoateți toate murderii din casă care vă umară copiii, că vreți răspunde pentru ei. Unii îi umară când nu vrea să-i nască, alții îi mare când alții îi lasă, lasă copiii din capă, alții îi lasă să ducă în destru. Sau să se uite la cele scurgășuri diagonalești de, de destru. Luați aminte, eu mi-am făcut datoria. Gândiți-vă, bătărâți-vă! că o mamă care postește, merge regulat la Fânta Biserică, dar când ajunge acasă, este nervoasă, face gălăgie, făcând sminteală pentru vecini, e un bun exemplu pentru familia sa? Dacă e femeie sau bărbat, dacă e mai nervos, dar merge la Biserică, e semnul că se ține de Sfânta și Cine nu e nervos, mai ales acum? Nu trebuie să fim prea sever, dacă o, o, o creștină, o țoră, o bătrână vine la biserică, dar e o neapă mai nervoasă. hai să-l punem fratelor, să nu-l provocăm ca săracul să se să, să, să descurajeze. Dar cine vine la biserică i-a cel puțin 60% mântuirea lui, chiar dacă e mai nervos. Nu mai calmează, poate colna, poate bătrân, poate săra, poate sănături pe lume. Biserica e casa mângâierii, biserica e casa Duhului Sfânt, biserica e casa lui Hristos, biserica lui locul unde s-a refinit Hristos. Să nu judecăm pe cei care sunt mai nervoși, sunt sărași nervoși, ce noi suntem de la țară. Știm necazul țăramului, țărășia țăramului și țărășia urășamului, o știm, foarte bine o știm. Nu vrem să ne arătăm pe față totul, dar știm foarte bine. să și răbdați și nu mai judecați. Rugați-vă, Doamne ajută pe mama, pe tata, pe bunica, pe creștinea asta, nu știu cum o cheamă, să fie mai calmă, să fie mai plânsă, să aibă răbdare creștinii nu vor să dea nimic, și vor să ia totul. Deci este aceasta în fila omului? Pentru dacă e bine formulată întrebarea, dar e adevărat că omul sărat, cum ești urmărul nostru, chiar material, sărat material, nu spiritual, mai închide mâna, mai urte un, un, un, un copășel de căzuri, altul mai de la altcine, altul de la bunica, la mai are bunica, eu nu cred că altea sunt, păcate de moarte sunt poate în o de educație e adevărat, românul e mai puțin educat e mai copiloros dar mai sentimental și se spovedește foarte repede. cu dacă i spus el plânge ca un copil și elea că nu este o mare dramă, o mare tragedie să nu pornim, să facem lucrurile așa de prea mare decât sunt, din contră, Dumnezeu îi Dumnezeu miri, n-ai găzut din Mântuitorul Hristos, că adus la el pe o femeie de frânadă. Atunci trei în păcate și Hristos n-a judecat-o, a spus femeie, unii sunt și, și apoi a zis, cel ce este fără de păcat, să dea cel din de cu piatra în femeia asta. Și era păcatul cel mai gruț al destrăului. Zăua Au prins-o public! Ați văzut blândeța lui Hristos? Ați văzut la lui Hristos? fim alea pe mai nelostiri și mai puțin o osânzit de fratele nostru. Și o să ne meargă mai bine, și o să fim mai bucuroși, și o să fim mai mulțumiți sufletești. Mulți părintei nu ne lasă să postim pentru că suntem prudenti sau elevi și trebuie să învățăm. Ce să facem în această situație? Nu e grea problema. Zice tata, zice mama, da, mă ligă, mă faci și faci că cu sugurești o bucătorie de până, am mâncat, vai și m-am mai saturat, să trage acolo de le acolo și să se că, dacă și postești, să vezi în bune bună ei, la examenul pe care de te merg. O leacă de post, nu de mult. dă o leacă de rugăciune, o leacă de post, dacă nu pot ziua, știu oblige mama, postește mai sara, mai faci niște mătăne, mai știți și ceava, și dacă mergi la examen și vezi că reușești, dacă nu te mândrești. dacă te mândrești, reușești în toate cele și să fi fieicăși om pe acest pământ. Părinte, cum pot scăpa de care pe aeroport mamei vitrice? Apoi problema cu mamele vitrice și mai lungă, dar și ele trebuie să trăiască și poate așa rândui Dumnezeu ca unii bărbați să aibă și o soție vitregă. Și deci și mame vitreze, care de obicei nu trebuie învăduit pe copiii celelalte mame. Orică au lungat o tata, că a murit, orică nu știu ce s-a întâmplat, cu a ea, și atunci nici să ne prigonim. Aici se găte noblețea omului. Nu-i om, și copilul ăsta al văduiei din și celălalt al meu de-acum e și în loc să-i iubesc, să, ne, să, să ne le dăm mânșe în aceeași noi să facem urânt pe copii, să facem ghihone și dezvinare asta arată că suntem cu sufletele mici și nu cujetăm duhovnisește, ci trupește și pământește cine prigonește pe copii, din prima piohneștie și i binevații de de copii, aceea e face păca de moarte pentru că deci spune o femeie în toate firea aminte acum un copil care e născut de o altă mamă, dar nu e tot chipul lui Dumnezeu? Nu este Hristos în punctul acela? Nu este și copilul acela în nevoie de o mamă, de o mângâiere, de o bunătate, de o binecuvântare? De ce să-i asuprim? Să mergeți la preuștiți! Homiți care aveți asemenea probleme! Să se vă trăiți cele care suntem înăvate și să iubiți copiii! Că Hristos a spus nu i-am mai întrebat ce mama i-a născut. A spus: lăsați copiii să vină la mine. Și tu, și eu, și noi, iată că-i prigonit. Luați aminte. Putem să ne lucrăm fără candela aprinsă cu ulei? Dacă nu ai nici sparare, nici ulei, un chic acolo, tu cu o lumânare aprinsă. Dacă nu, nici lumânarea aprinsă la piept. Dacă nici pieptul s a stricat, pui genul pe la Pământ, și basmetanii, și strâști Tatăl nostru cu lacrimi și cea mai puternică rugăciune. Nu ca de la arată tărie rugăciunii noastre, ci lacrima Sufletului nostru, aceea e măsura rugăciunii fiecăruia. Că altfel deja m-a nerugăcut, dar iar mi dat aminte când mă duc și așa mi-a zis tare că mama, nu știu, mai grăcuit, că tata a vrut să mă băsnească, degeaba. Mai bine pune-ți inima ta în mântile lui Hristos, roagă-te cu inimă curată, ai sau nu ai un de lemn, dar sau ai lacrimi. Dacă e lacrimă, e mai supăr lacrima din ochi, decât un de în carnele Dacă ai și un de lemn, și, ai și de unde să pui un de în carnele Pune. Dacă nu, roagă-te în mântul ce fără carnele, fă-te tu carnele vie, fă-te tu creștin bun. Poartă inima ta pe Hristos și nu te teme! Și El, și tu, și noi ne vom ruga cu smerenie, Dumnezeu ne va salvea țara, familia, neamul. Și va coreța Dumnezeu pământul acesta de părămidă și neghine, și va lăsa Dumnezeu să crească drumul cel curat, așa cum l-am avut din moștre tremoși. de ce mai ispitește diavolul în timpul vostru? Ca să nu fie la biserică. Ori să amintești de ceva de la televizor la ora aici, ori te amintești cine știe și de o vizită, te așteaptă cu un plătoc pe fară, ori altceva să, eu mai vorbesc și glumind, dar nu glumesc, nu glumesc. Ori ne rugăm, de de-aia încolo, ori murim. Pune genunchiul la pământ, macar un sfert de ceasă și rugați-vă și deschideți sunt Psaltiei, ei sunt cea mai puternică rugășurii Sfânta Psaltiei. Și coleacă din post, Miercuria, asta așa era la noi înainte. Mâncau pe la două, pe la trei cei mai maturi, alții la 12, Sara mai mă ghiuzea un măr și era destul. Coleacă de post, să roagă de mai mult, că altfel nu se poate salva neamul acesta. Iubiți rugășunea, iubiți pe. Semenii dumneavoastră, iubiți biserica, nu mai puneți motive. Numai atunci când femeia nu poate să meargă la biserică. Și a știe când și cum să luagă acasă. Pase din casa ei biserică. La semne și tata, numai atunci când e borna să nu meargă la biserică, dacă îi bolnav tare. Dar ca să fie și să-l să găsim la creșmă, nu în biserică, va din noi și din neamă nostru. Hai să ne rugăm ca să mai salvăm ceva din trecutul, și prezentul, și viitorul neamului românesc. Asta a afirmat mai devreme mult că o persoană trebuie să fie sau căsătorită sau la mănăstire. Chiar credeți că nu se poate altfel? Cum poate omul să dea seama dacă are vocație în la hal? și-a treia calei, trăiești cinstite, curate în societate, fie în învățământ, fie Sunt de atâtea mame. Sunt atâtea creștinii care n-au fost mamei. Dar sunt curati. Și și-și cadă de sufletul lor, și au să vedea de dacă mai au ieșit până în asta, poate nu mai au, cum e acum, dar nu de fâna de Unii te cheamă Duhul Sfânt, acolo du-te. Nimeni nu te împinge la mănăstire. Vreau să vă spun și o veste care te unii îi tristează. Mănăstire din mai cel puțin nu mai încă cap fetele, tineretul, mai tineretul. Este o vocație diametral opusă, una mai mică spre bunăstiri, la fete, și una mult mai mare spre Turcia, tot la fete. Hai să alegeți, ori cu Hristos, cu gata, ori cu Hristos și cu neamul românesc, ori cu turcul iar. gândiți -vă. Părinte, un cuvânt de folos pentru fetele ce cad din ispita sculemenirii, machiatul lui Ieruzatului pensatul Lepcepea. Dacă ar fi numai atâta, ne vă iertăm. Să vă spun de-a dreptul. Noi acolo la Sihistria mai reparăm aceste fete care își nu se îmbrată. Ne mai îndreptăm, ne mai... Și-o că nimoleată. Ierușini, vedeți în ele, dar credeți în minte. Dacă era Domnul să nu fie ceva mai rău, să unii asta sau de acestea, acum când mai nu avem ce mânca, asta nu mai trebuie, Da, dacă aveți petenția asta, dar așa înseamnă să-i în în mândrie. A doilea, la copiilor, fetelor, tinerilor din jurul dumneavoastră. A treilea, riscul ca mâine Domnul, dacă nu te bindești tu și nu te lești, să nu plătești cu un sau cu Ce-a făcut Dumnezeu frumos? Ce frumos e un prunc! Un copii, o fetiță curat, ca un îngeraș! Ce frumos sunt copii curați? Ei nu știu de aceste lucruri mai murdare, lumești! Nu ește de la 16 ani în să să ne mai prostim aleată! Hai să ne întoarcem înapoi! Ca să nu vreșem drumul și să fie prea târziu! Nu mai e timp de boi! Nu e timp de uitat în oglindă! Este timp de rugat. Mâine noi poate plăcăm din lumea asta. O să ne vă aduceți amintei care mai sunt mai din noi. Ori ne rugăm mult și cantitate și calitate și când mergi pe fabrică, dacă mai găsești fabrica unei la saltoasară, și când mergi la frășit, dacă ai sapă și coadă la sapă, și când mergi la urmărăstiri, adu-ți aminte că azi ieși și nu mai ieși. Nu vă restifis timpul din preacuri. Nu mai e timp de pleacă. Acum ori, curat, curățți, ori ia. Curășmaș. Că lească Dumnezeu. Ce tu sunt între mântuire, desăvârșire și în Dumnezeu Sunt niște nuanțe, nu Dacă e mântuire, el tot va dacă sunt sau nu desăvârșit. Deci să Treaptă mai înaltă decât omul care s-a mântuit. Dacă creștinul îl mântuiește Dumnezeu, că nu mă mai interesează. Am fost salvat din moarte? Am scăpat de mâinile demonilor? Am scăpat din gura Să-au adățit în da. odată nu spun Sfinții și părinții, nu pun problema așa. Eu m-am mântuit, dar nu m-am desfășit. Nu se pune problema așa. Mântuirea, pentru unii este că intrat numai în Rai, pentru alții Mântuirea este Sfințenie, alea ureorului, pentru alții Mântuirea este și mai înaltă. Așa asta nu este anul a noastră a Iscodii. Cine merge pe calea Pocăintei, a Smereniei, a Bisericii, a Mântuirii deci și a rugăciunii, așa e pe calea Mântuirii, e pe calea Ducuriei, și când voi fi mai sus sau mai jos pe scaun, unde m-a Dumnezeu, nu-i taina mea, nici a ta, să știm aceasta. Totul este să mergem pe calea mântuirii. Și așa se va ajute Dumnezeu să meriți cu ochii la Hristos, cu viață curată, cu bucurie, cu multe cinstite, nu unde fie rușine să munșim? Preșun! Știm că preșun și la voara dacă vreți și la ceaștoc, să să mai spune? Știm să și răbdăm, știm să și postim, știm să și plângem, dar, în inima noastră, simțim ca de la aprinsă a lui Isus Hristos. Hristos rămâne în noi. Și asta e bucuria noastră, că nu suntem părăsiți. Iar restul, unul ne-a de Dumnezeu, la ce treabă să ajung eu, mai sus sau mai jos, nu contează. Când mă simt în brațele lui Hristos, când mă simt că Hristos mă cheamă, mă strigă, mă îmbrățișează, mă călăuzește, ce mai la altceva, ce altă bucurie, ce alt aur vrei mai scump decât acesta. Să ne pregătim deci, ca să ne mântuim. Ce mai sus, numai Dumnezeu știe. Suferința fizică este de la Dumnezeu sau de la celălalt? Nimic nu este de la diavol. Și sănătatea ca și boala sunt îngăduite de Dumnezeu. Și bucuria, ca și îndrestarea, sunt tot de Dumnezeu. Ce, ce se pune pe diavol, e clar cu Hristos. Se poate? Pui șobolanul și -a de diavol, în rând cu Mântuitorul Hristos? Așa sunt înger că căzuți din cer, înger răstrăptiți, dușman ai cerii și ai Pământului și ai oamenilor. Care este crucea tinerilor în ziua de astăzi? Păi cea mai grea să se lupte cu pornografia din televizoare. Nu râdeți! Mă întreb, unde sunt mamele și stații de a-și copilașii de capul lor sunt se întâlnează copilașii ăștia? Unii mama, unii tata, unii bunica. Pe viitorul foarte apropiat, televizorul o să fie dușmanul numărul unu al corpuluiului. Că așa spune și Sfântul Isaia porumbul, când se va înnuțim mintea în -mi paranteze știința atunci va veni sfârșitul lumii. Căutați la Isaia. Cum ne putem smeri? Te mai ucărește mama o leacă, e mai amenințe tata și mai mult. te mai propozeze și preotul, că nu e la biserică și la spomenare și te-a Și dacă nu te-ai Îți dă Dumnezeu ori o sărăcii, ori o de boadă, ori gripă mai tare și tot trecut mândria de că nu știți și Sigur că da. Nu-i greu de vindeca mândria, dar sunt și oamenii care sunt atât de mândri, încât sunt în stare să-ți să dea în capăt că e de El. Dar noi suntem copiii lui Hristos cu toate neputințele noastre și avem nădere prin mila Lui și în dragostea Lui și în Sfânta liturghie și în preoț, și sunt Sfânta Cruce, și în rugăciunile și referbinți ale prasfinței născătoare de, de Dumnezeu. La Psalmul 108 se spune, și rugăciunea lui să se prefacă în păcat, este acesta un vestem? Rugăciunea celui care nu iartă se preface în păcat, a celui care se roagă, dar nu e când aude din Ilea locutare cu care el nu se împacă, ca i sare pe sanfirea și nu știi ce se facă. Deja te mai rog cu răutate asupra cuiva, cu munii, cu neiertare. Asta este explicația acestei verset. Cine se roagă și nu-i împăcați cu celălalt, rugăciunea lui se preface în păcat. Luați aminte. Vor arvite care s-au învățit o viață întreagă să trăiască în Rai alături de și care s-au bucăit în ultima clipă a vieții Noi cam uităm că tainele cerului nu le știe în mine. Nu este al vostru a ști și ani. nu știm niște când l-am lumii. Și am întrebat ușenice pe Hristos, când va veni vremea aceea? Nu este al vostru a ști și ani. Așa și noi, deci să cercetăm sau să aflăm ce ce nu ia în loc, ce, ce nu ne se cuvine, ce-i ce este piste măsura noastră. Nu spune Hristos într-o cuvântă în Evanghelie, zice, am sau lucruri să vă spun, dar nu ne puteți purta acum. Sunt multe taie care ne așteaptă pe noi, unele le-am simțit de mici, alții mai la bătănețe, alții nu le simțim deloc, decât dincolo după moarte. De ce să amestecăm lucrurile? Lăsați-le așa cum furg ele! Să fiți bucuroși că suntem într-o țară ortodoxă! Să fiți bucuroși că aveți peste 250 de mânăștiri care se roagă pentru țara asta! Să fiți bucuroși că fiecare stați este câte un preot care face sfânta liturghie. Să fiți bucuroși că încă până acum neprețelii noștri n-au reușit să ne rupă țara asta în bugățări! rugați-vă pentru țară, rugați-vă pentru ortodoxie, că nu pot draga cei neortodoși. Eu o pastile mare când văd cum ne rugăm și cum ne închinăm. Să fiți bucuroși și dați slavă Lui Dumnezeu și cu credință tot înainte. Iar tainele cerului, lasă-le din dincolo. Cine sunt cei numiți fericirea fericiți cei sărași cu Duhul? Sunt cei smeriți sărași cu Duhul care se consideră că cel mai păcătos dintre toți oamenii. Acelul care se consideră mai păcătos decât toți, este se consideră că el e sărac cu Duhul, adică i ne merge. nu om străin, un om care nu cunoaște nimic. Deci cine se smerește mai mult, asta se asemnau mai mult. Cine se smerește mai puțin, așa ajunge la tot mai greu. Prin măsura smereniei noastre și a lacrănelor noastre, și -a cei noastre, pe aceea măsură, vom câștiga Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, să cu Dumnezeu, sunt șești meriți. Ce putem face în cazul în care, la marturisie, duhovnicul nu i de canon. Eu știu asta. Da? Și părinții, în special preoții de parohie, nu predau mari canoni. În comandari, câteva vătari, câteva vătari. E mai bine să se dea zile de post după puterea omului, să se dea un număr din ești tot după vârsta și puterea fiecarea, să se dea și alte sfahdă, să nu încerceteze câte o femeie bolnavă în sau. sau altceva, sau altceva, care sunt păsirele preotului potrivite. Noi la mănăstire dăm canoane oricum mai grele, mai mari. Și primul canoan la Scovedame este să nu mai faci păcatele care nu ai făcut până în clipa aceea. Și dacă facem așa, sper că atunci Dumnezeu este cu noi și nu ne părăsește niciodată. Care ar trebui să fie în viitor mesajul Ortodoxiei pe calea unității creștine? Trebuie să fim clari, noi suntem o țară ortodoxă, unității creștine înseamnă aici un ortodox, dincolo un catolic, dincolo un protestant, dincolo un baptist, dincolo un unit, dincolo un jehovist, dincolo știu eu și Asta este semnul care se vrea să se împlânească la sfârșitul lumii. Nu suntem ortodoși de ieri, de azi, de 2000 de ani. Noi nu ne dăm ortodoxia nici pe catolicism, nu nimic. Însă, niciodată nu ne vom unii, nici cu sectanții, nici cu cei de altă religie, nici cu Mahomedani, nici niciodată în e Noi suntem ortodoxi, păstrăm credința aceea curată, să ne doverează orice filozof, creștin sau cuvânt, dacă românii sau creștinii ortodoși, au schimbat vreodată dogmele sau gătătura bisericii. Noi păstrăm dreapta credinței, așa cum știm din moști trămoști, țineta ortodoxiei, nu vă vedeți sufletul pentru două parale, pentru cârpul de haine vechi, pentru cutare. Noi știm ce facem, toate metodele, dar în timp, aici într-o oră să spunem tot. Luați aminte, deșteptați-vă, să vă de Sfânta Crucei, suntem ortodoxi, nu discutați cu nimeni, cu nimeni. decât cu preopii din sat, cu părinții călugări, cu mănăstirile și credem că Dumnezeu este cu noi și cei care sunt potriva noastră, vor fi și împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce iubirea poartă pe umăr crucea să E o formă literară de exprimare. Nu că iubirea poartă crucea să ceri. Mai întâi, iubirea este temelia lumii. Iubirea este secut și sfârșitul lumii. Dumnezeu este o din iubire, nu din ură, nu din întâmplare <coughs> sau din răzbunare. Iubirea este temelia tuturor faptelor bune iubirea este mântuirea lumii, iubiți pe țarmani, iubiți pe vădurii, iubiți pe sărași, iubiți copilașii, iubiți pe cei care au murit și n-are nimeni mai pomeni. cum <coughs> și noi eu îmi faci de rămânare acolo? Pragde și pentru eu, Doamne, de besesc, Gheorghe, Vasile sau dacă îl scrie acolo n-are nimeni mai pomenit iubirea este mântuirea lumii. iubiți-vă unii cu alții, neam, tată cu pecior, mama cu fata Vesinul cu vesinul, creștinul cu creștinul, românul cu românul, dar nu o aș Iar cei care au altul de ești creștină, nu i murim. dar nu muncăm cu ei, nu vorbim cu ei, nu jignim, deci dăm buna ziua asta, el îmi dă și răspuns și pe mai departe. Trăiți în iubire. Iubirea are o rază mult mai mare decât se spune fraza care s-a dat aici. Iubirea e temeria Lumii. Hristos, s-a întrupat din iubire, maica Domnului s-a jertit și a plâns pentru Hristos reținit pe cruci tot pentru că îl iubea pe Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea din iubire, Sfinții se roagă pentru noi pentru că ne iubesc, Îngerii ne protejează pentru că ne iubesc, și ne iubesc pentru că ne smerim, ne iubesc pentru că iubim, ne iubesc pentru că iertăm, ne iubesc pentru că nu avem judecăți și procese. Ne iubesc Sfinții pentru că ne smerim și noi ce strigăm la ei ca prin rugătunile lor ale Domnului să ne salveze Dumnezeu lumea, țara, satul, casa și mântuirea noastră. Durerea a fost dată omului ca o pedeasă? Durerea este un medicament. Dacă omul nu vre dai, în rai, nu mai exista durerii, nici operație nu aveți nevoie, nici hernia nu te deranja, nici gripa nu venea peste nici și, și la toate, ca să ne punctăm așa. Durerea este semnul noi suntem și trăim încă sub semnul sau păsarea păcatului. Dacă n-ar fi durerii, câte mândrie n-ar fi noi. Și așa, cu câte un chipșor mai știu, dar tot nu ne lăsăm de mândrie. Dar dacă n-ar fi, nici o doară noi, nici o necașă, nu mai bucurie, unde am ajuns? Ori nu cei care se bucură și trăiesc bine, se mântuiesc, cei care se smeresc, cei care iubesc, cei care iartă, cei care rupt din gura lor, din bucătica lui și dă lui său, cei care ajută pe oameni în taine și nici nu știi cum îl cheamă. Așa e și mai ușor, așa am că de ca să nu lungim prea mult cuvânt, că întotdeauna cuvintele pot fi și lungi și mai puțin folositoare, pot fi și foarte scurte și mult folositoare. Luați aminte ca o concluzie. Iubiți pe Hristos prin rugăciune, nu prin vorbi. iubiți pe aproape, ajutându-L cu vorbă bună, cu carte bună, cu cuvânt de mânghiere, iubiți Biserica lui Hristos ca acolo e casa mântuirii noastre, Iubiți pe cei vii, care lucrurile s-au cunoscut, ajutați-vă cei care nu-i cunoaști, puneți-vă mânăști la și celor care s-au la Domnul și rugați-vă, rugați-vă, rugați ce puteți să ne spuneți despre eclipsa de soare care o va fi? Sau să ne așteptăm la cele trei zile întunecate? Iar ne speriam. Și poate de dreptată. Și așa eclipsă, se pare că e un semn. Ori mergem pe Calea Luminii, ori pe Calea Antuniericului și a Eclipselor. Ori mergem Ortodoxia înainte, ori stăm cu proțafă în garduri. Nu jucării, discrați, nu tâmplători. Vine atâția de alte religii, care e pe cap, care e în roții alte, care într-o vel, care au altul, nu fac curte, cum se spune popular, așa românește. Dar să nu vă dați, suntem ortodoxi, nu vorbeți cu ei. Nu vă periați de ei, numai atât să știți, noi rămânem ortodoși și aceste semne care le vedem, sunt și ei la rândul lor, niște semne, dar niște semne totuși apocaliptice. Nu spune la Evanghelistul Matei, capitolul 24, stelele vor cădea din cer și Soarele se va mai ca. și Luna nu -și va mai da lumina asta și câte altele. Ce sunt toate acestea? Exact! Ce se întâmplă că e eclipsa din august, cum sau? aude? Nu e eclipsa și ei ne spune nou ceva. Noi de pe acolo ne pregătim fotografii și aparate să o filmăm. Mai bine pregătiri din sufletul și pe românul. romângule. Că eclipsa în sine și spune. E o putere a lui Dumnezeu, simți că Dumnezeu conușe totul. Dar ceva ja o analizez tu, chimic sau științific. Pune nu de la pământ frate și soro și luagă și luagă-te! Că s-au cei grei, nu-i vedeți? Nu se mai împacă popoanele, tocmai cei mai mari, cei mai grași, cei mai puternici, dau foc la lume, nu vedeți ce se întâmplă! Am mărit biseriei în dau cu bombele ei, întâi de pentru că sunt ortodoxi, apoi se face un joc politic satanic, ca să pună spaima pe toți oamenii, asta e tot adevărul! Ca nu cumva nu vedeți eu pe careva din ghească lor. Părinte, spuneți-ne ceva despre taina ascultării. Eu nu pot să tai voia, nu pot face ascultaie de duhovnul. De fapt nu am încredere în el și nu am încredință că Duhul Sfâng vorbește prin gura Lui. Dacă nu le ai pe cestea, nici nu te-ai scovedit. Chiar dacă spui că nu-și la scovedare, nici nu veni, nici noi nu te primim la scovedare. Dacă nu ai încredere și nu ai ascultare, nici ascultare și nu ai nimic, înseamnă că ești un negativist, un om care trăiește din voieri și din una dai o altă groapă, din e Tu de la Domnul omului Bătâni să te liepui și țânte de cea. Dacă și acela să nu nu mulțumește, atunci ești un suflet mai greu de dedicat și de mântuit. Nu judecați! Rugați-vă și Dumnezeu, prin rugășunea de să și sfatul care vi se pare cel mai bun, Vă dați tot răspunsul pentru toată viața. Un creștin cu darul de a trata cu pește în deal, cum să procedezi cu bolnavii care vin cu boli și sunt pe moarte, să le spun ce au sau nu. Dacă nu le spun boane spovedit sau se descurajează și nu se mai spovedesc. Depinde din de la caz la caz. Tot și nu ieși să spui direct că boi? Sau că mai de atât atâtea zile. Sunt doctor care, cu adevărat, aproape de sigur îți spune câte zile mai de trăit. Dar noi vă îndemnăm să-i că sunt și ei oameni. Și spuneți frate, eu cu medicamentele și Dumnezeu cu spovetarea sunt împărtășarea. Hai să te vindecăm. Vrei? Vreau, domnule, doctor. Ei, atunci chiar nu și om vreau să ne spoveze astfel, poate că se împărtășește, eu vrei da pastile și cu toate la un loc, Dumnezeu îl face bine, Cum a ști El? te luat așa delicat. Sunt care, și chiar noi, dacă îți spui buni mori, sigur că te-mi înainte de vreme. Așa, omul mai fricos. Noi nu știm unde mergem. Dacă am ști noi și din corul, vai și ne-am mai copii, și mai băsit, și mai plânsit. Așa, sperăm, așteptăm, nu mă uităm la fel, nu mă uităm în sus, iar uițăm, și iar nu mă și la televizor. Tot așa. Și la urmă, să vedem și va lui. Hristos sau rămasul. E adevărat că dacă îți mărturisești păcatul tău la toată lumea, Stai este iertat? Nu-i bine să spui păcatele personale, la nici alți doi oameni. Mai că dacă sunt și, și mai urâte, și mai din și mai din sau chiar că ai văzut pe mama, nici să o spui, să-ți să să fac și eu cum am făcut când mi-a luat Mă Băi, și păcatul se rămâne în taină. Deci, ieși și spovedește în taină, păcatul. Ai vrea să pe tribune. Deci, ia, n-aș pe tribune și tot se ascultă. Se ar putea așa ceva? Nu. Nu. Nu-i nimic. Se spovediește în taină, se roge în taină, chiar dacă te mănzi zice le că făcut, îi faci niște mătări, da? Vei să treci și pe acolo să ai înghețenie. Ba, ia preste o Tu Atunci, vă din păcat, vecinul sau copilul sau fata, mai dai unul din ia ce se poate să se facă mai în taină? Nu trebuie făcut în public, nu trebuie făcut caz din acesta, din boală sau din altceva. Dacă mai aveți ceva deosebit, noi vă recomandăm un duhovnic mai vârstnic, și mai aspru, și mai categoric și poate vindica mai repede. Dacă în clasa unde învăț majoritatea elevilor sunt mai mult cu lumea decât cu Dumnezeu, iar mie îmi spun să plecă la o oră, ce să fac? Dar și ugaș acolo. Dar și ti roag acolo. Fii cum ești, patri. Și ei, după tot, copii, se întoarne, sunt mari, mamei buni. Mamei blânzi, cum minți, cum băștii, cum măștii și eu. Că eram metite acum cum, mai morșneaza. Da? Înainte eram de mai tânăr. Și dumneavoastră, la vechi, știți cum minți, știți liniștiți, știți așezati, știți cal. Așa sunt multe ducuri, multe tari, oameni demonizați, În fel de fel. Mai nu trebuie să ne speriem. Să că iată cu câți oameni mai multe, sunt mai demonizați, sunt mai, mai distuiți. Dar și nu vedem, dar noi la mână, de toate ce? că Când vin din toată țară. Ei bine, ce înseamnă asta? Înseamnă că s-au niște ani și că lumea nu-i atât de bună cât o credem, sau că deavolei nu-și găsesc în România cu mulți Românii, ca lei, dar noi suntem cu Dumnezeu și când văd prușa, vai de mine, și mai, mai bună deavări atunci, când văd Sfânta Pruse și Icoara mea și Domnului. Așa încât îi stăm că prușa și Sfânta icoană și Sfânta Liturghiei curesește Dumnezeu și alungă deavării din casele noastre, din inimile noastre, din a și din țara asta, totuși să te pustii la cei care nu crede de tot este păcat să purtăm bijuterii? De ce e făcută bijuteria? De niște este metal? Ți-e metalul? Ori e alb, ori gamiun, ce culoare pe Câte, carate sau din carate are intrusul, și ce stă în de Dacă le pipi dește și nu se uită la degetele tale. Dumnezeu se uită la inima ta. Mai ca domnul a avut o bijuterie. Mai ca s să sunt să nu să ne fim iertați că o spunem asta? Păi se poate. Noi știm că băieții sunt victimele fetelor. Noi știm că fetele dau război la băieți. Nu invers. Noi știm. Și eu, sincer, zic la spus, sunt de partea băieților. Ei sunt victimele fetelor. Și ei sunt foarte bucuroase că le atrage atenția. Și că se uită la ei. Și că le mai admire. să ne iertați. Știm toate, nu numai o leagă, toate le știm. Suntem la o vârstă mai înaintată. Dar să știți, cine toate bijuterii, și se ce și se mai croiește și păr, fiucum, și cum, și mai ieșe și o pustă scurtă de tot, ce mai aduce și mai face, nu se poate mântui. Uite la cum e îmbrăcată Maica Domnului și uite cum discută ești cu acei care dorește în mod modernă, nu vedeți că nu avem și mâncat, nu mai trebuie bijuterii, mai pui metalul și pe degete. De nu se poate prea asta. Eu vorbesc, așa mă îndrăznesc, dar nu vă smintiți pe mine. Sunt și eu din lume, am și eu ori, dar la noi nu s-a întâmplat așa ceva. În vremea, acum 40 de ani, 30 de ani, 50 de ani, ei bine, acum lumea e și plământări, dar e și mândră și foamea, și cu mândria, să vedem care va fi mai tare. Măicânii să fim noi smeriți și mădești, îmbrăcați cu vin șos, să muncim cât putem și să vedem cum se Dumnezeu și Gologanul, și Darul, și munca ta și tot. Iar dacă te ții de bijuterii, ești un om misterios sau o persoană, o femeie care e da, mai ușoară așa și ne pare rău. Hai să ne înnoim prin Hristos! Uitați-vă că sunt întregau Sfinții, că Domnului și Însuși Hristos. Cum pute îndobrâdi arhuna Împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ? Chiar pe pământ, întreaga arhuna nu o poți primi. Că atunci nu mai ai trat în cer. Aici tu numai așa o un bărbat, cum se spune o bună. o amite parte din Harul Mântuirii. Are bucuria că ai trăit cu Hristos, smerenia inimii, lacrimele tale, mila către tot omul, dragostea către săraci, toate acestea sunt o arbună a mântuirii, frațelor. Da, n-ai de conștiință că ai curat ceva de la nimeni, nu te-ai bătut în nimenea, n-ai căzut în desfriu și în fără de lezi, ai putut viața cât ai putut și te curate, te mai rogi, te mai smerești, mai plângi, te spovedezi, te împărtășești, și toate acestea formează arhune a mântuirii tale arhuna sau garanția că tu te vei iubi în Hristos, și vei avea parte de Hristos, și vei vedea pe Sfinții Lui Dumnezeu, și vei vedea și Lumina prea Sfinții de Dumnezeu. este bucurie desfrați și sărori, așeastă harismă dumnezeiască, acest har vi-l dorim și dumneavoastră, hai te iertăm! Hai să ne spovedim mai curat, hai să ne întoartășim, hai să ne lăsăm luxurile și și televizoarele și pornografiile și urjirile și bețirile și toate. Hai să ne punem cu de la pământ să vedeți cum să dați în România. Hai să ne rugăm mai multeci, hai să ne împăcăm și fiind ca Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate în mașințare și ale tuturor Sfinților să, să ne miluiască, să ne mântuiască, să ne ierte pe toți.